Я з подивом відзначив для себе, у нього криві ноги, причому не такі криві, як у кожного з нас, а зовсім криві колесом. У шкільних штанях із широкими холошами цього ще не видно, а на фізрі я якось не звертав уваги. Ну, не придивлявся до зайцевих ніг. До того ж, фізкультуру цей чувак дуже часто прогулював Точно. Тепер я пригадав, коли ввели оте дурнувате розпорядження про обов'язкове носіння спортивних трусів на фізру, Литовченко і почав злісно прогулювати. Ну, як я про це забув, точно. Коли заєць уперше з'явився на уроці у трусняках, Родик почав показувати на нього пальцем. Дивіться, пацани, там між ніг. М'яч пройде. Баскетбольний. Заєць твою мать, з тобою в одній команді у футбола грати не буду. Через цю дірку придурок м'ячі нараз пролітати будуть. Га-га-га-га-га. <смі> Всі тоді реготали навіть дівки. А фіз руку якось по барабану це. Не Юрко Литовченко. Спортивна... Надія школи. З тих пір, короче, зайця рідко коли на урок загнати можна було. Вчора якраз таке рідкісне явище. Поки я згадував, зайць вже перебирав своїми худими, кривими ногами у воді. Далі, ніж по кісточки, він зайти не ризикував. Свиня? Бачачи таке діло, підійшов, став поруч, потім нахилився, черпанов жменою води і вилив її зайцеві на спину. Той закричав не стільки від холоду, скільки від несподіванки, і погнався за свинею по берегу. Мені не сподобалося, що вони так у наглу розгулялися, але зробити нічого не міг. Тому, коли вони... Зник лизачей, підійшов до води і умився. Поводив у роті сухою зубною щіткою, прополоскав його річковою водою, виплюнув собі на ноги, хлюпнув ще раз на обличчя і зайшов на траву. Поки я вмивався, повернулися пацани. Захекані, веселі, мокрий, тихий, весь викачений у піску. Значить, заєць нас догнав його і таки збив з ніг. Поки він заскочив у воду обмитися, Литовченко одягнувся, присів з краю на травичку і витягнув з рюкзака скрабничку. «Дай вітрівку і ножа». Е, «Для чого? Як це копійки? Повиш турхую. Подивимося, скільки там». Розклавши мою куртку на траві, він сів, схрестив ноги по турецькому, перевернув свою дорогоцінну свинку... І почав трусити. Копійки не хотіли просто так випадати, і заєць постійно шарудів у щілині ножем. Вони почали поволі сипатися двушки, троячки, п'ятаки, рідше десяти і двадцяти п'яти копійчані монети. Один раз, правда, випав цілий полтинник та загалом у скарбничку йому вкидали лише найменший дріб'язок. Монетки випадали, котилися по курці. Я підбирав їх і складав докупи тим часом свині на бридло, у воді він став просто над нами, цокочучи зубами, і почав стягувати із себе труси. «Відійди хоча б кудись», – закликав його я. «А чого?» «Я теж хочу дивитися. Це ж наш увесь капітал. То викручуйся у кущах і не махай тут піською». «А чого тобі до моєї піськи? Як ти усіх дістав, потворо?» Заєць не реагував на наше гарикання. Цілковито захоплений своїми справами – Тихий таки відійшов за кущі, викрутив свої труси і, не знайшовши нічого кращого, вдягнув їх знову, потім натяг свої спортивки і примостився поруч. Розбити не пробував. Для чого це? Мудухайся, вона тобі треба. Зараз об твою морду розіб'ю. Огрізнувся заєць, продовжуючи витрушувати копійки, але їх у нутрощах скарбнички залишалося вже явно мало. Кубка монет не вражала розмірами, і я без ентузіазму почав сортувати дріб'язок, відділяючи копійки за вартістю, коли з щелини випала остання монетка». Я вже відклав у бік єдиний полтинник, кілька четвертаків, і далі вовтузився з дрібнішими копійками. Заєць приєднався до мене, а свиня стовбичив над нами. З нього на нас капала вода. Та ми були надто захоплені процесом, аби відігнати його далі. Підрахунок провели досить швидко. На це наших математичних здібностей вистачало. Принаймні, відтоді я певен, що знання з математики треба обмежити умінням рахувати гроші. Усе інше – вища математика. І звичайним людям воно до задниці. Коротше, вийшло в нас 12 рублів 76 копійок. Не густо. Якщо скласти це все з тим, що лишилося від моїх грошей, не вийде навіть по червінцю на рило. Сумно. Але робити нічого. Лишається тепер справді їхати на вокзал і дивитися, як далеко з таким капіталом, шматком сала і банкою рибних консервів ми можемо заїхати. Я сказав це уголос, і відповідь не почув ніяку. Зробивши висновок, пропозиція приймається. Заєць витяг звідкись. Зіжмакану брудну носову хустинку, сходив до води, для чогось намочив її, розіклав на курці, потім засипав на хустинку свій скарб, акуратно зав'язав кутики вузликом і поклав його у кишеню піджака.